ساتل اے لئے ہیں او دا اج کم اللہ باین سور دے کلما سمیہیتاں تارا ایلیہا کلچه دا جہاد جہاد غوشی ما اسو تیار ساتل اے لئے کنا اولو جی سام اولو جی تارا ایلیہا اولو جی دا پارا دا کتال دا پارا دل تا ہم دا گئی وحید اللہ مستا تا حدیث کی دا گئی وضاحت را ان القوة الرمیو اللہ ان القوة الرمیو آدم پکی پیانباس هم فرمایی چه من تعلیم رامیه سمه ترکهو فلیسه مینی چا چه غشه اشتل نخو اشتل چکرهی یاد کرهی آبی آبیا آبی پریدی ایه ریکی نو مقصد داشو کنه چه دیر ک نو فلیسه مینی دا سر زمان اومتی نده آدعوه دا مسلمانه که دا سر دروژن دے مناپق ده, ده فلیسه مینی چه با پیغمبر اسلام په شان پهلواني به کوي کنه ور کوي محمد رسول الله نبی شړې څوک محمد رسول الله با نفس نفيس وتلله پهلوانانو سره مخادله کوي روانه پهلوان دغه عزت سره پهلواني کوم غرهه پهلواني را سره کوي خو هغه دې څه خبر دي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او پیغمبران د الله څخه قوت ورکړي نایی <سؤال> سومنه کسانو <سؤال> قوات ورکره ده سلور <سؤال> و زر و زوانانو قوات ورکره نو ده غصه مقادله کوریشی ده رو کاناوی داشی شدید پلوانو داشی شدید چې دیبا غوی علاو که چاده نا غوی با زکر علاو بیاکه اگه تازه سرمن بلاندی راندی با او کدو او دیبا پاسه اودری را او خلقو دباوی چې دا سرمن زمان دا کون را کارنی څوره نو دا شرمن به وي وشلې ده شرمن مې دې ستې شو او دا بچان نشو کوځول وي دا شي قوي پالوانو ده روکانہ د محمد رسول الله سره پروا وي کته دې سن نو ولي ته میراو پرځولې او زبانه مونکي کوزرو پرځولما زواستو منه وغیا بسم الله نو چې لا دې وته او شتیکو راخواسک دروکانہ څه وکړ څه د اخلا وي بیا راځه بیا راځه یا بسم الله بیا راځه بیا سمو بیا راځه بیا سمو نو یی قسم پخ دې تاسو غیبی قوت ته پخ په ژوند کې چې پر زولې او دا څنګه دې چې دې غلاس راوړې او ما صاحب بوشهونه ځاوله ما ها ماړه دا چې تاسو غیبی قوت ته بس کلمہ را توقې حضرت زه وي الله اله الا الله واشهد ان محمد ان عبده ورسول کلمہ مسلمانو شوکا وینو روكانه <تصفيق> مشهور صحابیده پهلوان دا مقابله کړی دا او حضرت عاشر اجازه مند والد دا عيد اللهم استتاتكم راضی کنا دا چې تا وې سپال لاړو عاشر اجازه ما تا مندې مند وکړای شي ته مستشمع عاشر اجازه وایي چې مستشمع نو بل چې دا روسو چې تا یو نو دا کی بیا لاړو سفر تا دو بیا چې کوم نو یو واټو راځم نه راشموندبو نو لوک امر سره مرانه مخشو چې امر سره مراته ویل بدل می د نو واه بدل مې د نو واه ست د توګه ته مکه شي وځنه ده حضرت عائشه را نه فرمایې چې امر سره توسران حبشو دغه کولې دا کو جماعت چې څنګه په جماعت کې بخاري باب یې خړې بابو فی المسجدی جماعت کې څننن کول د مجاهده لکه توره خزول زما سره دشي راوړ دشي کنه دشي کوم نه ځه شوستل دا دی ته څه وې الله بو بل هرابی آغه آلا د جام چې کوم بیا وصلو به کولی خو ځمانه کې طالبانو نه تانو کنه ها پکور کې ساتل پنید jihad ساترش ټیګ دي پکور کې ساتل او کنه پکور چې نیت او اس خلک په ځنګل کې ونه ساتي اس په د کې ساتي پکور کې ساتي کنه څه پاگل لې خو مسلمان نه په اړه ماول نه د شاله په خپله شی واخ براجی چې کنه کاپټران با کاپټران جلاب ازم ده قشو کنه نو حضرت و عشره زیران ها وی پیانباز رمان تاویلی تا تماشا که ما یا نو دیر یز ای که اصرا ودر اولوما ویده استماشا وکا کی دا چکم جنو حبشت که بسی ننگ که آزرت عشره داگی تماشا که و پیانباز رمان ولاده تماشا که مجاهد اللہ این القوات رمی داده پا خپل با غشی وشت پیانباز رمیوزل دوار دالی با جودی شوی دوار دالی صحبه اک ان دalternative چې کوم یو ساين نه کولونه دوه دیتا مقابله به رمي وي مرامات په بل سره تاسو سلام کوي راوخستو لینټر راوخستو او میدان ته ووځو د پلان کې خلکو ملګري شوم بیا ملګري شوم اغلنور چې کوم نه لاسونه بانک را وایي وایي نو وینم نو وینم نو وینم وایي چې بیا مقابله کولې شو وزينو زيدو دتولو ملګریمو خوې ولې ده نه زبا دبطه سیمه سرباري یما او تاسو چې دی یو مقابله او چې زبا دتولو د پاسه یې د سرباري بشم انق دي ما کوم کوې زص د دغش مقابله کړه او دا ویلې چې لای نو قوت او رم یو دګه دزګې وې من قوتن دلوا مين دبات الخیلی اسونه تړل اسونه اصون ترل من رباط الخیلی توریه بونه ایروی با پدی سرا چوب ایروی یا پدی ارده سرا دا کم قوات چی تا سرکڑی پدی سرا با چوب ایروی ادوالله دا خدای دشمند وا دعوكم استا سو دښمن چې کمن تاسو په نظر کې راځي وا اخرینا نور خلک همسته چې من دونې هم علاوه دې استا سو چې کمن نظر کې راځي نو دښمنان جام ګره ډیر دي دی. لا تعالمون تاسو نو پیلا ګوره الله یا له الله په دې پاغو باندې دې کې اسنه رااله من ربا د خیلدت چې شو اسنه هم په دې ساته په کور کې غاده جهاد وفي <تصفيق> قاريه قلبه في <تصفيق> قارشده حديثكه حدا رجيه ويجعل خير ومعقودم بنواصي الخير إلهي عمي القيامة ده أصنه في تندهي كي الله تتعله خير قيامته بوري في المسا مدرور نووي الخير ومعقودم بنواصي الخير أصنه ده أخوه في تندهي كي الله خير تتعله سنغة الأجر وعو یا د ثوابی چې کساتې کور کې خپل د جهاد اجر هم دلته درکې آیا چې جهاد تلانی غنیمت براوړي د قاصر تل فکر کې درې قسم درې قسماسو نه ساتل د حدیث شریف یو چې د سړي لپاره اجر ده یو د سړي لپاره ستر پرده ده یو سړي لپاره ویزر بوج بوج ده ستر ده چې سړي د مزور لپاره اخلي چې دې کې به او ستر یوجه اجر صرف او صرف jihad د بنیاد پر تاخسته <تصفيق> فکر کې ساتل ددا کا اس کم غوښانو چې اغام فکه میدان ییږي ګرځ یغام کمو غوښ یغام داوی اغه الی کی داوی غوغاله ټول چې کومنه پر د قیامت کې پته لده اعمال او چرژی زکه من ربات الخیل پیغمبر صلوات و سلام با اسونه وي خو خو نهایت اسونه خو او پښتو له بل سره څکوله شفای با پخلا سور مبارک سره به کو اسن کی ہم رغونه خدلی حدیث کی اکلا حدیث کتابنا ذکر کئی کنا وے چ دن الوانو خیر دا سنو رنگونه بسی چمبر سمے چ یا تور سوچاتور یا سپن والی تا مائل تور یا چن سوچاتور دا یا جگم نہ کم جی لکا اگر دے محجل اگر اگر توے دا تندے ام سپنوی والا لا سن کی کم سپن سپن چنا دا چمبر سم او هغه سونه چې هغه د ریخ فوکیوي چې دغې دا سپنوالوي یوخته اسی یا د ریخ پیچګنونو زلګ اسی یوخته سپنوي او دغه سونه د پمبز هم خوخنو اگر مکروبنې طریقه او منتخوب لاسونه کې ساتي دغه شیا سونه وساتې او دا ولی د جهاد لپاره نن سبا ټینګونه دي نن سبا چې ګمجنوري داسونه پځي ټینګونه دي اوس ما چې په بختربند دی اوس ما چې په دی نن سبا, دی دی. دی سبا, دی سبا, دی نن سبا هم تک أشې لري نو دا چې کومره سره یې اخلي د جهاد بنیاد بنیاګل پرچره هاجه هغه چې د پر آرام لاو کنه ګوري نو نه یوږی ګروان وای چې ګمجنوري کله دا غنه 50 نه چې چارې تښتولې وو دا موټر سایکل د غلای او تعالی پته چېخه د غلا دا او تعالی او ګرځ حرام حرام کړی نو په هیڅ سره پیا خص دی او ټیښه او چې تا تهخه پته د جلال غلا مالیا کاغذ نه سمشت ها او دا مخلی نو ولا تراون وللی اسم مولودوان قران ذکر کړي دي چې دا شي ګوناکه او ظلم کې وته نه ملګري کیږي نو د غلا سره غوستاټم په ګلا سره او تب په ګوناکه شریکی د څه څه مال <سؤال> ماه له ځکله الله <سؤال> راز مول <سؤال> خدای <سؤال> ته ومه دي دا وزنه شوه دا څه امیشاب د شي جنا نه امیشاب پر شکر دې زده زو زو وکړه من دی بات خیری تړل دا سنو دا چې شنو اجر لري بونا به دښمنان به روی په دې سره ما سنو صالح دي كلام دی یو اوږار خل چې دنه چټیر علی علی الصلال اسونه دي الله دې اعظم نو حلال او حرام به ابو خاری کوي او یوخا عدالت موږ حلال او حرام ته کوئی شي دلته ځکې خبره کوا د جهاد خبره کوا څنګه خبره راخیره او د جهاد حلال او حرام کوم شي ته نشو کو سره جنام کی لا تعالی نور خلشتار سات دښمنانو چې تاسو پېنه کول غوې او مونږ بي پوي والله وی ولی هغه دور چې د مکی مسلمانو سره مخابله واه هغه څومره د بدر میانسره مخابله شوګ نه شو اخر بعد بیا چې ګمونو د چاسره کسرا د قیصر سره مخابله شو او دیا فاجرانو د هندستان سره بیا مخابله شو دا وروسته دا نو غنه او صحابه کرام علی مغیبون دی الله تعالی مونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْ فِيقُمِنْ شَيْنَاغَ جِتَاسُ خَرْجَةَ كَوِهِ وَشَيْ لَرَا دَ اللَّهَ بَلَا رَكِنْ يُوَفَّيْ لَيْكُمْ وَرَا بُرَا بَرَا دَرْ لَا تُزْلَمُونَ تَاسُ بَنِي بَا هِتْسَكَلَ الظُلُمًا وَنَشِيْلُ الله یک په ټوپک دي روپاي کې دي روپاي ولګي دي تاسو نو کې دي روپاي ولګي دي او کچې تا پټين کو پموتر کې دي روپاي ولګي دي الله درځان لپاره ځکه چې يو وف علي کوم پورا پورا بدل درک الله ajudavi وان تم لا تو ظلم تاسو باندې ظلم چاته وې دا قران کریم چې دي يا دين او شريعت ترقي مخجشي قال دا ترڅګ نه کوي سر د ترقي مخجشي قران چې سونه کوي نو دا خدای ځدا مسله ده چې ته دی غیرت مسلمان سره یارم دی غیرت ده قران وي وایدلوم درې سلام ما جوړا وا په باندې سټي بیټي د څخه دوکا چې شوکان پاکستان باندې د باور د امریکې د قناه پاکستان ته چې شوکا سټي بیټي د څخه خدای کوي دا سټي بیټي دا اوس شي دا دا ورو نو خلبه آ څه کاپیر سټیبيټی باندې سنکه تاسو دې پزړګونو اټم بونه یي ا مسلمان څنګه د یو بنګې جوړه کړي دا بنګې او هغه د پام دښتونه اخلي البته ایمان نشته مومن کې غیرت نشته کې ایمان او غیرت یو په خوا زما کې خصوصه اوس قران څه وای وان جنحول لسلبي ک کاپیر تا ته آماده او جوړې د پاره ک کاپیر څه کا کا ترتا تو ویل چې اے تا تاسو دا جن مشن کوله زبر تعالی زیادر کوم خیاده مازه جن مکا وا زبر در کوم ما پریدا خپل حال باندې خو تعالی و زدر کوم زی زیادر ټیکز بدر کوم صحیح دا فجن اهل او ته متتکم نه کا ته مایل شه دی جوړیتا وله اغاز هم چې نو تاسو تسلیمیږي ان نور اختر کفر پوشو کاري پوشا خو حکومت اسلامي تبغاړک دي فجن اهل ها او کتوی چیئی اکا جوڑا کو خدا غدواری براس رو کی کنا واتوکل علاللہ زان سپارا پا اللہ باندی توقل او زان کچا بانی زانو سپارا با خدا بس پر با خدا بس پر اینہو ہوا سمیل علیم اللہ ریدون کے لئے علیم کوئی ہے و اینی دو اینک درکا کدو دیو دائی رہ دائی چتا سا چل والکی فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالَّذِي اللَّهُ أَذْهَيْتَكَ مِنَ السِّتْمِ الله پخل کو مکسرا کو مکسرا أيَدَكَ تکلا کڑی پخل کو مکسرا وبِر المؤمنين اَذِي مُسْلِمَانَ سَرَا مُسْلِمَانَان میتلا ڈیر کڑا مُسْلِمَانَان می ملگری میتلا ڈیر کڑا ت اللہ گوی کی چہ وا اللہ در صحابه اکرام و درونو پومیسی سره ایز کنا بغز نشت اگسو وی جداغو پزرونو کنا بغز وا مداد روغوی لوان فکتا ماثلار روزی که تا خرشکر دو مواغت سنو چه پزمکی گیده چول مال لفتا غیر قلوبی هم تا بولفت نوی چه ولی دو دو کی تقریبا شپک شرکال شپک شرکالش پتنوک نوی دو دی انصارو دو مدینی اوسو دو خزراجد اغش فخر وکال پتنا د محمد رسول الله طعالى جل الله کو دوار کو ولکن لا اللہ فتینم انه يكنن الله طعالى جل وعلا د حکمت د روان دے یا ایو نبی اے پیغمبر اشرف الانبیاء و حسبك الله کافی د تر الله او وحسب من تبرک من المؤمنین او کافی استدمل گرو د پرهما استد پرهم بس دے او پوښي او استاد ملګرو ته وپروم يا ايها النبيا تغبر حسبك الله كافيه تعال ته پر الله پګومان دعا چته پروم اي تبع كان من المؤمنين التابين ستاب تبع است ملګري مويلانو نا يا ايها النبيا تغبر رسول الله عليه والسلام حريج المؤمنين على القتال تي زيوال کمسلمانانو ته جنگ باندې تي زيور حرز المؤمنینہ چیز ورکوا ترغیب ورکوا د جنگ مسلمانان اچ ورکوي الله تبارک و تعالی ہا چیز ورکوا حرز چیز وے کنا ناراست کنا چې ناراست نشي یا ایها نبیو حرز حرز المؤمنینہ چیز ورکا مومنانو ته جنگ باندې څنګه چیزي این یو کومونو کومو شروع نا کویتا سکی شلکسا صبر کوونکی دابه زرو ورشه د دو سوونه کوی پتاس کی شلکسا کسان بشي د زرو نه آ کسا من چې کاپران د یادو کې چې جو قوم نه پیری الان اوس دنه پاسه خفف الله عنکما اسنتراوس الله د تاسو نه والیمان فیکم ظافا او پېده الله جل شانه په دې خبر بانی چې پتازو کې ستری کمزوری یا کمزورتیا تاسو بعض کمزورتیا تو یو شام تا پیمان که نیه کمزوری خلقان پا گشتا دی تاسو که آجر کرا کمزوری دی تو یو کس با دو سر جنگی اخلاص شوا ار سوک با خبرالمر و فاروق رضیل آنو گو نیه, نیه کنه ار سوک با خود حمزه رضیل آنو پشاند با نیه کمزوری مسلمانان منام بای آمی اگو دا پارا چگم دنو یو پا دو یو پا دو بعض منتخلق وی چه دا آیاد منسوخ ده دا مخین و زممن شو یو نا منسوخ نه دی ولی وسته میا سره لسکا سره جنگي ګنادار دې اجر ثواب علاوه وکړي که ما منسوخ باندې عمل نه رواي کوي ها چې لسکا د یو مسلمان جنگي دل چې منسوخ شو نو طره باندې کول سر الله جل ببر دې کو منصوح با جامل خو کنه خو دل تا یوب تا سلس و کسانو سر شرو سر زرو سر چه جنگی اینو دا اللہ پاک اقلا دیر روی هجر بار که معلوم داشت منصوح خو مخفق دیم یو منصوح یو زمی مخفق حکم تقفیب شو سرپر دلس نو دو ترک فاي كل منكم ياتن كبير پتاژ کې سل کسان صبر کوونږي غالي بشي دوا سهونه کوي پتاژ جوزر کسان غالي بشي ددو زرونه او په تو بسم الله د خدای په حکم ګورخه په خپل قوت والله ما الله ملګری صبر کو سره مو شکل بدل کیږي که را وصول کړي که جان وسوځي ها هر چې پېژن چې پېحا چې کې جان راوته جان بث حکومي مسجد کې جان حکومت نو راغله د مال غنیمت حکومت نو راغله مغوې پېژنګ بدر چې کې جان او دالنګي د مال غنیمت حکومت هم کول را لګلې کما چې بدر جاء نو کله چې کې جان او یا کسان کې کنا س دوا کسان خو سې بیرتا الله لکړي دي عبدوکم دوه کسان ماو یلال کره یو رقبای بنابی مریت نظر ابن حریس رقبای بنابی مریت دوه زالیمان خوب پیامباز ام دا قشان دا لاسترل یلال کره سشیری لاسترل ام دا غسی اللال کره علاوه د دې نورو نه دو ست دي مدینه ته مدینه کې راوله څو ټمباله زو مرتویله د خلکو ته جو سرخص لوګو کوي کای جا سرخص مسلوق د او قانون دی ها کای جا سرخص لوګو بیا به انساني سلوک او سره د ډډه مولور کې یابی مولور او ټکول کې بچګانو په خې طریقه سره چې کم زندان یې جیلخانه ده نه البته ساتي په سرباني ها افغانستان کې افغانستان چې کله آزاد شو زما سبب منګل ته وپکا افغانستان کې کابل کې دغه ګرانو دین سه په زمانه کې قران دین سه حکومت منګل ته یو دريمي اष्टी زما زبردا چې بکيري هغه زین بچو غړزو غړزو غړزو غړزو کله بدل ته شوه سملاوي کله ته کیږي سملاوي کله لس کله شل کله سل دا په دې خار کې بازار ټوکي کېدلا نو ارزه دې خلکو نه منته په لوګه داس ګلیمجان دوستانه د دې ما چې کله دا غوونه وکړم دا خلک خلک بچوونه زندان د بچو بوتلونو داخله غاړه مې خونه نه دیدا دا په پېژړ تکوال دي کی په دې په ټکو عبد الله جي بر او استاندارشې یو سنگیر هغه ما تکساکوله وېزه یو ځل چې دوی روانو ما یو زې باندې تر خو په دې ګلمجانو دې د سمیه غملې شاو په روسي اندی کنه افغان شوروی هغه افغانستان نه بولې شورويته او از د تربیه شورالي ګلو به وزره وانی موه واستینګې زالې غوډا سره کانټینټر اوټل نو کړو وځې د څراونی مونو ما باندې چې ګنو پیرونه شروع شوو پیرونه شروع کړه اځ ته پښتوا و یاغو در باندې پیرونه شروع کړه خو دا جامې د شکرګوي چې بالکل څنګه نور زلي زری کړو خو وزونه لګیدل ما وای چې زکلا وره له ماغه مشي زاره ما تو ویلې چې خندلې وای ته نه لګیدلې کنه یی وی تاسو ونی ما وای موږ چې تماشا وګړو چې دا کاکا چې ولګینو لم مې چې دا تماشه د پرمغه وشتري او یو وای ونیو وای چې کګا وای ته تغاپه نه پویږي دمړی ګړاج لیدلې څه چې دمړی ګړاج ما دمړی ګړاج نو یوځګننه سره توره راواد او دې کې وښته دا ساری والو زونه والو د متصل څنګه په باندې ګرم چلوالو څه چې والو نو دا ویناو يبند شو نو ویناو بند شو چې بند شي بس او دغه ټولونه وایو زم ما سه بکله دشي دنګي په داسې دنګو رات داده مړي وای او تماشاو کا څه شه یی یو کمکل خضرا لګلی وای طالبان صلاة ټولې داده دې قانون نشي لاب او چې دغه شانت او دغه شانت زالماني جنبه صلاة نه ټولې سره دغه مجاهد نه صلاة نه ټولې چا نه باندې او دغه فلم چې جنگي دي د ملک د امیہ د طاره اسلامي حکومت تیاری اول دا بیا چې کوم کافر سره جنگ شروع شي بیا وڅکو دا خو چې دینو سلاടക مجاهدینوستا جاو خرڅې په بازار کې په ناواګي کې خرڅې ماغه دا خننده چې بیت المال کې هغه راځمونکی او کیدی او کنه دا د دمرې دا وا داسوا دمرې ګډا الله وې کوي ما کنه چې نبيان یې کن لوغه اسره مناصیر نو ته امره څنګه پاره چې دا څنګه کې دیان سره ماي د بدر کې جان واه او مې سې بل تر په لاړو د دې دغه سره عمره پوره کړې شي سره باندې بدل تطراتي نو دا سې راو وخته ابو بدر سې راو وخته مشورین هم او نور کسان امشتا صاد بن معاذ صاد بن عبادر پانسارو کی آدم مکی محجرین نتو بی رسمان او دارنگی علی رضی اللہ عنہ صحابه اکرام دی خود دین او اس مشورہ واریس چلکو رومت رضی هو عنہ خوویلیورتا یا رسول اللہ زماق کم پلانی اخپل لیداخو مال را کزبا علال کم زبا چکم علال بی اکم اور علی سبتا چکم دنو دا اخپل رور ورکت رقیل دابالالی او چې تاسو سره هم کوم کوا دا بحث له هغه غوښتنې ته کوا خوښه او نور ارسلبه خلا خپل ورته خپل ورته اله له به ختم کو دا د کافرانو سردارانو چې دا موږ یو ختم کو غنن کثیر اسلام اسلام به ترقی دی اوشي ته وشی تشکیل ورکو کوم ترتا دا د واره تاسکیل کوم دا تر کو جہانم ته تشکیل ورکړه دا د عمر صاحب فکر ابو بغا صاحب وویل رسول الله د شیبو کو دا زمونږ بیان قوميان دي چې دیش چیګم نه د جو زمان مسلمانان شي کې دغه پښتنه مسلمانان شي من با دا وليغو پیریاوځ واغ نو خایل دي پیسې او دغه پیسو را با جنگي سامان واغو ایندته په اړه بچګنو قوت پیدا شي د زووادیز د شومس ته چې جگړه لاغله ده تاسو څه کوئ کډاخل دی الله پر خو بيغه تا د دا دي څګړ او د جو پزې بچګنو تاسو ناویه کسم بیا شیطان کی راتلئ چې قلب بیا بیا شیطان کی خوخه دی خپل نو غوول چې شیطان دي چې جنا تپازي نو جنا تپازي کړه یو ریاد د شومس هغه کړي د خو رمر سه داو دا پیکرو چی داری علال شی او دا بوبکر سه دا پیکرو چی فریخو نو پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم رمر سه تو چی رمر خود مصال صلی اللہ علیہ وسلم ده مصال صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خفوش و اوی چو اوی رب بنت مثلا موالیم وشدود علا قلوبیم فلا یومینو حتی یرغول العذاب العلیم او ستا بي سوالي ابوبکر ستا بي سواله کده رسول الله صلوات الله عليه وسلم دی وايي انت عزيزهم و انت فيهم فانك انت العزيزون نو دې ته عباس را فکرو چې پر یو ستلی شنو خا دې چې د مسلمانانو ژوند الله یا دا مناصيب نو ته راځي دا دې پرښې او کېدان چې کړې دې لګړې وي پیسې یاخستې وي الله لو په کارو را رسول الله ما که نه نږدې نه نو ما شي د تمره پاتې شو شو د علاشان حتی اس کې نتر څو پوري چې د دې نه مړه کړي پس موږ کې سچ دې زویه کړې نه کنن د شي تاسو قیدان ولې پرداسه ترې <تصف> <تصف> دوه ناراضه دنیا تاسو را دلري سامان او د دولت د دنیا توفیدیا فل سره والله یرید نو تعالی اراده لري د اخرت ثوابو د کاپیر په واللہ جیدون اللہ سره ورجه حکیم د حکمت او مقام نه بعض خلکو دی جهاد ته څه ضرورت دی دجیو مسلمان شه کړه چې جهانن تلاشی مخه دی دجیو سره نه مسلمانې کی کړه چې کی واسو کې او نه مسلمانې کی اغه اسلام سره دښمنی را نو دا ظالم وجل سره وجل خره کړه کله چې کولې خړه ځکه الله ورته ختم کړی دی مخه وکنا اسخان مبالغه کوله ته په قتل کې اسخان کثرت القتل والمبالغه فيه من الصخانه ویلغي لذ والكسافه مدارق وی ساکن اس چې څه شي ته وي شیرنه جامه چېنه جامه همرا چې نه ګډیر کېړه تمہاره ډیر بچو په کارو چې حتا دای چې دزمګه کېد کاپیرانو دبیني نڅی جوښ وی انسان ای دا پیر کټګ نه دا یوس خېره مبالغه کی چې ډېر مړی کې نڅکیږي آزمکا دوی نه ویني وینې جام شالتایې قصابخانه کې چې تجربه غلي دی لري کنه دې وینا ځکه کښاندې دې وینې جام کړې نه وې نو ولی والله او حسین وسه سار چې زرااله مرمر سه وای پیغمبره صلوات الله ابو بکر شریف دواره جاری مې یا رسول الله ولی ولی جانې کړه جنا غو په جام ځاله مکه نو پیغمبر سره د وسامو ته چزاب دغه چې تراغلی او نا خو به تلاړه وایي الله را لګلی و چې دربانی نه نازل اوما خو فیصله زمانه ماشیوم دغه فیصله او اوس حکم راغی خو تنبیه وار کو صرف څوار کو پیغمبر اسلام نه اه تنبیه قضا ته نو رضا بضا نو نو کتابون کنهغه هغه قضا فیصله ماشی تر شوې <سؤال> پیسلا نویه. ما ماشی ترشی فیصلہ ندوی نو لمہ مسقوم فی ماخذ تم ازاب عظیما رسیدل بو تاست پاغہ چکی چ تاسو وخت کی ازاب وی نو ازاب برابر لے کو د الله فیصله ماشی داو چې کنه مال غلیمت تاسو حلال دی دا فیصله وو چې چا چې ګناکړه په جہلا سره زونانی سماند تاسو خو استیاجی خطا یې کړی دا څ کړه دا خدا مال استیاجی چې ته مزام دا کې جان دا چې ته غدیو او پی اشتحاد که ابوبکر سای و پیان بازم دوار خطاشوی دیکن نگه دی خطاشوی او اشتحاد که چو عمر سای و حط ترسی داره زبا عمر سای محدث ته محدث آقا چه تاوی چه داغب پزده بانی و خبره الهامو گردیگی آقا خدای پر نظام ترگی سایی بی عمر سای تره؟ محدث و اجتحادی خطای و اجتحادی خطای و اجتحادی خطای و اجتحادی خطای و اجتحادی بنابانی اللہ پا مستحید ننیشی پای سالہ کاروچی مخشی نرخمو تا نیمالون کنن ناقای که سزار نراجی و دا صرف یا قسم تنبیحو لواد بلخابل دامستا زمان مخشی نی پای سالہ دعوی بدر صحابه کرامو دو پارا ماداوی در چی ارمالو ساز چې څو خو خیاغه ګوډامي ده تک نو ویلې دوه ما بتاس باندې ازاب را لګلې وې خو پیغه دا چې ما فیصله ساز کړې دا بدره چې څوک کوي تاسو سره مقصد دا لري چې کله ما دې نه پاسوکه کنه په هغه باندې تاسو نه نس ما نه بازار درکو ما کډیې ازاب را ام شي دنیا کې لري ترام شي د څه وی ها ها الله اکبر خلاصہ شوا ولولا کتاب من الله سبقا لمسگوم فی مؤخذ ما ذابن علی فکلوا مما غنیمتم وسا فیصله اولی کلا وای شکر ای غمال غنیمت تا حاصل <سؤال> کری پاک پاک غراکا حلالن <سؤال> طیبا حلالن طیبا پیغمبر صلی الله و علی رزقی تحت ذلیل رُحی زما دم مد رزق الله پسگی مگر کرے تحت ذلیل رُحی بن زید سولی لان مقرر کرے دی اللہ پاک زما امتی باسی اے دکانداری باندې کوي زما او متی وڅنه کوي دکانداری باندې کوي زما او متی وڅیګنه نه زنه کوي دا نه کې ناروا دی خو دې ته کار باندې jihad ته ونج jihad ته کل کار ولې په پهل د زبتص منډو هی زوبېرا زلان هو زوبېرا زلان هو چې کله مشهور حجيسته په بخاري کې زبیر صاحب دا ادعا کنه وای مجاهد طمال چې الله تعالی سره برکت ارته یې په دیونو سره امام بوخاری او باب قائم کړی دی مجاهد طمال چې الله تعالی سره برکت ارته یې نو می امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ چې کله زبیر صاحب چې مړ شو کړه زبیر صاحب داغه د پیسو څې په سم کېده وګور حدیث څه ښکته خدغه به پاره مطلب داګه پشکی چې برکت الله داغه په مال دا ولا چی بیا دا ما یا غنیمت کوم دی او وسورو سره چې تقسیم شيغه څه شي سره او وسورو سره تقسیم شي وسورو سره دا تقسیم دل دي چې کوم دی کې قسطنی کا توپا کی کلټوسی هغه برابر وه یا میر ته و سپاري امیر به دا غینه کوم صوباسي کومه شکلوباسي نو پاز د کومس نه دوباره بیا به تقسیم شبو میای دینو باندې داګه ته څه وای دغه غنیمت مالوي او که چې تا یو سره یو مجاهد څنګه بغیر د تقسیم نه مخ یو ټیره واغسته یا یو سر واغسته او کل توس د جهان نور دی په هغه باندې دوه سخت وعیدو مشتاقا دوه سخت سړي وایي هکله چې وصولس تقسیم شي اللهوي الله لن طيبه الله لن طيبه بیا دغه حلال دې پام شي کم نو داغه په شاده حلال طيبه و ی ر ک اللہ الله غفور رحیم دې یا ایو نبی او پیغمبر رسول الله علیه وسلم قل هو یا یمنه را چاته دې ګم استاد بلاسو ګری کای جانونه یا اللہ ک پویشی الله تو ک مطلب دا ک دا الله پریم کې دا وی چې ساس بزرګرو کې چې خیرشتا ایمان وړی بیا کلت مسلمانانو شي جوړیږي او بیا عزت کوي یو ته کوم خیره مې ماخذ بیان کوم الله بخونګه میربانه دې کول سی دا دا و د سشي او چې اغا با مقرر کرده وچه تبا چه منو خط باو تا یادو تانا ویده مسلمان تا خط خیلی سی شی با که اغا با استاز و استاز ماشتر با مقرر کرده سی با مقرر کرده ماشتر پیجنه استاز کتابت ده خط ده پارا استاز وچه دا دومر دومر دومر کسان دبتت دومر میاشتی چه که خط باو تا خیلی خلاص شا دویې طریقې هرسل صرف ابو العاص رجلان هو هغه بری خدای نو کې رغله ده نو زینب را رجلانه ده ابو العاص رجلان هو دغه د ځلې رسوم سلم شویږي کنا بلا باسم زینب ده غي خزوه هغه زینفدیه را او په دې فدیه کې په مال مال کې کم شوونو د غاډي حرمه تر ولېغله نو په دغه واسه چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام مرګ تر ولې استر بيو کوم نه دي علیه وسلم وې زموږه نور دا په هیڅ نو نو نو دا غاړې هغ را لګېده او تاسو خو کې نو دا باسی لکو شي آشي به لګو اغا شي لکړې دا بلاس د تاګد وزن چې کنه دا هار د وزن امام د خدیجه کبراه راځه نو دا غاړې هار وا نو دغه د وزن هغه الکړې دی په دې شتای له کوم چې زینبا برابرې دی ښا حضرت بکې دلته راځي اغه بیا راځي خېرا اوزید النحارسه رضی الله عنه په او چاګزینن کبید پلانځي کې تاسو چینې چالت راووه تعالی زینبا غب ځان سره ملګری کوي او راوولې دې زموږ مديني تراو بل او بیا چې چې تا شافت دل بیا نیولې دې ابو بیا وتا په دوی چې وتا په دغه سره په نا یوړه زینبا سره بیا غلي د تجربه امن ور کړل دې چا ول را منورته زینبا رضی الله یمای بیا پلیسه دې رسول سلمان شوې دې او عباس راځلون ته چې تماله پټه را کاستاو راځل په وړاندې او قیلا درګه زانده پره هغه ما پیسې نشته ته چې کل راتلی وملپاز ته واسيځو چې پلالیږي چې ما سره خکړی دي هغه به تروباشي هغه به څو کی که زه مرشم هغه روباشي ودی وړول نه بلکې ځانه به مصرف کوي او کې ژوندې را لمر ګورو نو تاو تاو نو ویله خلک چې دا دغه ځکه ته ما پیسې نشته به دا دچاويلی هیڅ څو مې خبر زما د خزنه علاوه دا دچاويلی به الله را ته را ته ویلی و در بیا کمن نو بیا نو چې کله مسلمان شو چې راغې پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا ویل تاغه راځو دا کړي و چې لاغه پیسې نو بدیر راځ در کو مکن پیسې ته کلماله راکې هغه نو خبرو ککنا بیت المال پیسې غراشی تنه بیت المال پیسې چې کله را لې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وینه واخلا مصادر توغړو نارځی سم صدر ډک صدر چډه قانون سګه او چتولې نشي پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله چه راوچت کړه څه شي کا وې پماځه څه د دروچتوب نه پخ په لوچتخه کنه مده الله را بیا موږ شوچو بیا ځخه را کام کړه الا پخ اورو دروچت ک پیامبر سم ته کټري وای انسانن څومره حریصی دا د خدمت دوه غو نه د خدای د رضای سره درکونه ولي چې نو به ټول مان لا دیوته دا در بیا ک منځو چې واخلہ خبر پوښي الله و چې تربيت تاسو ته غوړه کړان دا غننه وايي يريد خيانه دغه کداخله تاسو ته خيانه اراده وکي فقر خان الله یکرم جو خيانت کړي د مخچنا فهم کنال منهم الله تو جو نثوابسته فهم کنا او قدرت دار ک الله تو ک تاسو را توجو باندې توجو باندې الله تو ک تاسو له قدرت دار ک فاام کرن و اللہ علیم و حکیم اللہ کو پاک علیم دے پویر حکمان در خواہن دے وسترغیب الالجہاد اِنَّ اللَّ جنہا کسان جا مناغیمان روڑے دے وہا جروتن پر رہے دے وہا جہاد و جہاد کے بیام مولین افتر مال سوا انفزیم افتر نفسون اصرا فی سبیل اللہ جخدہ پلا رکی و اللہ جنہا کسان آو اغول زیور کئی و نسرو اکمک ہم اولئک داخلت باز و مولیا باز باز دوستان د دو بازودی ولجنه کسان چا مناغی من من مان وروړې ولا می هاجروا هجرت جنہ کړه مالک من ولایت مستت از په لاره د اوسه دوستي هڅه حتوی هاجر ترې په هجرت وکي وای دستان سره کوم کچه د بازو مسلمانان دارالحرب کې اوسېږي او تاسو نه امداد غواړي په بل د جنچی چه مسلمانان وروڼو رازی کرم سره کومه کوي په دې فالیقوم الناس رب تاسو باندې څه شي لازم ده امداده الا لقوم المگره قوم باندې امداد نکوي چې بینه ګرستان سوداغو په مېسا قواعده نه جل لکه یو قوم دی کافر هغه ز تاسو ملاحیدت چې جنبه نکوي نو هغه په خلاف باندې تاسو م دا هغه په خلاف باندې تاسو د دې مسلمانانو سره چې کوم جن کې تاسو امداد غوړي هغه څه کومه دا کوم مسلمانان دي چې السلام عليكم نصر الا علاقم بينكم وبين ابي صدكم والله بما تعملون بشير الله تعالى زماني تا شمل كاي بشير يدون گله والله جنا کسان کافرو کافرانی بعض مولا اذا تفهموه امداد نه غوړی مسلمان خدای جو بغماس امداد وکي او زالیم په ما باندې ظلم کوي او تییدان نه کوي ته قرشیه موجود به شي فیتنه از ما کې فتنه وافساد کبیرونی فساد فیتنه دای چې مسلمانان به تاسو نشي ذلیل به شي او فساد کبیر دا معنی چې د مسلمانانو په خلاف به کفر عام شي اسلام به کمزور شي او کفر بس شي آهان. یا فتنه کفر فسادن کبیر ده مسلمانانو تسو نسکی ده, ده مسلمانو چکم دنون بشرمی یا بیوزتی اشارتی تو برای چه امداد کوا ده مسلمانانو سره او ده دین ده که غالی کورد پر کشیشم کوا خلاص خبر ده والذین کا صنعہ امن او ایمان وروډه وهاجرو ہجرت کړه وجاهدوا جہادہم فی سبیل اللہ د الله لپاره کی والذین کا صنعہ او چا وزیور کړه ونا سر کو مک کړه د مهاجر سره ده خلق پر ده کامل مومنان دی سچه مومنان دی کامل مومنان دی یقینا او پریشتی او سره شتر یعود پر مغفی ردون بخنه ده اللہ ده طرف نوریز کن کریم او رزق دوی او عزتمند رزق الله ده طرف نچه تا مقرد چاته چه تا مقرد دی ده اسی خلقوطا بورد یفا واللگین آمنو سر وحاجرو یو وجاها دو دو واللزین آوو و نصرو لو دا چې په تونا ایمان جو دوه ورو دا نو سره شته د لورس په توجو کله داخل سری اے رښتینی مومنان دخار رښتیا مومنان امداری لههم مازراته وری خوند کری د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ګرام د 51 نمبرو ته ټولې دغه ضروري سپدوني والله جنى منا کسان جويمان وروړي مين بازو روستو رسو وهجروا و تنتري وجاهدوا جهاد کي ماګم تا سرا مخصس تاسو مونږتيایي خاطرونو سرا جهاد کي فاولايه کا داخل منګو تاسو ملګري دي و اولون الرحام هم اولاد بعض اختلافان ده نسبه بعضي نيذي دي بعضي نورو تا د میراثي حقوقو کي په کتاب الله د کتاب ماشي څو مکه بعد دي ول اسلام د یا دارنگی چکم جنو دا موالات دا اسلام دواجنه یا دا بلنه با مراز اوڑل کل چن آیات راگه اولوالرحام باز موالات ببادن که کتاب اللہ ده نو پاگه صورت که دا چکم جنو مراز حق لاره اصرف اقبلوان چکم نصبی زیل فروز آدارنگی او اصفاق غب و مراز اوڑی او نور با مراز اوڑی این اللہ بکولی شیعن علیم اللہ پاس بانی علیم جاو پویلے سٹ داخلهم صبرت منهم شيء مستغفر سبحان الله العظيم اللهم لنتنا انك تعلم انك تعلم الشكير لي صدري ويسر لي امري واحلل من اشيء فهو قولي دع سوره التوبه ندیدو مده نشرو توي او مده نونو وراكي رسول الله صلي الله عليه وسلم د نهمو د سلصلتې دی په درميان کې نهل شوې مخکي سورته دي جنا څوږه جان څلټر شوی په بنوزوي کدارو سورته ميدان ورسول شوی دا تقریبا یوسل جل ماخی صورت کی اللہ جل شانہ ہوا قواعد د جنگ ذکر کړه تقریبا شپږ اعداد د مومنان او صحاب مومینان اعظم ذکر ته او دوه مسلې توکي باښو چې یو د صلاحاتیا مال غنیمت په شریعې اصول تقسیموي الله جل شانہ او د چا په اندر په اللہ چسن ویلیز وی اختیار در اللہ ویلان فعلی اللہ ویلی رسول او داغر پارا تقریبان بیا اللہ سر اللہ تونہ ذکر شو دوی مخبر داوہ کتال جنگو کئی او دو جنگ پارا بیا عداب ذکر شو داویا قلعا ذکر شو تاکو من بیا اللہ سبوری داویا احلال ذکر شو و دے صورت کی چاسر با جنگو دا مسلا دا چکم خلقو ده جان کر بنی او و اجازهت پرې شوچی مشرکین دی يهودي او دغه میاقین دی د فراق اربع او چکم مر علیهم او د علیهم او د ظالم سورې فاتحه کی تفسیر او سورې توبه کې عمره و اجازهت دی فراق دی کیږي نو ترې سورې څلو روډل په تفسیر کې ذکر دی حوالہ د مشرکین دی مشرقینو دریا قسم زکر دے گا سورت کی او د formal lacksرخین دی چه، ع frenchرمی حاربین دی غیر ملاحفت در ما aga مشرق چه ملاحفتSteekambling موقعط در اما ع مشرقین دی چه ملاحفتصص روی غیر موقعط او دان کی دری دالی د مومنان و پاخرக کے زکر دی عوال دلاغ دی چ Clint East Habikouna اللّو观ن دری منبر Talغا دی چه وطابیونر درحم بی ارصان دری منبرلاغ دی چه اغا غیر موسیعین فی توبه توبه که سوستی که مخلّفون اغوی توبهی mm -hmm. اللہ جلل شعنه او پا غوامی رویانو که دریور ردالی ده مومنانو دی ده موسیقین بعض سرات آیات پوریده ده دی. علی کتاب بعض سدری و درشم پوریده ده غیر پاس ده منافقون و یو کم سلم پوری مومنین بعض پا آخر ده سرات پوریده نمونه که مختلف اقوال مفسرین دکر کئی یو نو خدای چې موږ تاسو موږ تاسو په دې مولانا د ګلې تل سورې توبه سورې توبه ورته ذکروي چې په دې کې قاضی و کاجران وو زہلان ابن میاد مراراب نے رجبہ توبه به ذکردار یا الله جنامه تلق الله رکم دا لري ستنی او دا وته توبه لو قبول کړی دا پنجش رجب یاد ځکه دې سورته سورتی توبه وکړه الله کتب الله علی دا په پایله کې باسه چې توبه الله جل شانہ قبول کړو او په محمد صلی الله علیه و علیه باندې کړو چې عمره استو والسلام در अजी په توبه دیم نوم دغه سوره سوره برئات ته برئات ته زکه وایي چې په سوره پیل کې الفاظ برئاتونه راغلي برئات منو بي زاري دره کاجرمه الله تعالی اې اسمت زوال د امان دی ته او دز ته کې بره اټیلان من شهید به کار دی لاندې کتاب کې سر زده کوو د بره دی سورته العذاب ځکه چې د سورته کې samt چه خاړونکې داسې ماړمېږي لکه چې په کار ته او باندې چیږي ځکه سوران نوم سره العذاب